Sí, en aquesta exposició es eh, situa l'obra i la trajectòria de Josep Clarà eh, a través de diferents obres, hi ha una seixantena d'obres i a banda del que són les peces escultòriques hi ha també vídeos, hi ha fotografies i d'altres tipus de materials eh, per poder acompanyar aquesta exposició. La trajectòria de Clarà és una trajectòria que incorpora obres d'una bellesa equilibrada, serena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 També parlem del tema de les models eh, que treballen per clarar, de, la, de les seves fonts d'inspiració, eh, tractant una mica de situar també el clarà més íntim, el clarà més personal, eh, i, i alhora, d'aquesta doncs, manera, poder eh, acabar de, de, de col·locar el personatge. Eh? Tenim l'obra, però també l, l, la persona. I a l'exposició, també, amb aquesta voluntat eh, d'escapar-se eh, del, del que són les exposicions més tradicionals,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 de l'estructura típica de les exposicions d'art i presentar al visitant un recorregut molt més intuïtiu i molt més lliure. De fet, comencem amb el primer dels àmbits, en el que ja s'explica qui és Clara a través d'una sèrie d'obres i a través d'una sèrie d'imatges. I una vegada ja situat el personatge i l'obra, passem a abordar d'altres qüestions que reforcen el títol de l'exposició, no? aquest Josep Clara, l'univers de l'escultura, aquestes altres qüestions diguem-ne que són que afecten eh, a diversos àmbits de les arts i que serien comunes a, a qualsevol escultor de, de l'època, com us deia el, el, el taller, el, les models, la clientela, l'obra pública eh, i les relacions i els retrats. Clarà, quan mor, al no tenir descendència i també per al seu propi caràcter, decideix legar tot el que tenia, la casa, el taller, les seves obres, la seva col·lecció d'obres d'altres artistes, la biblioteca, els dibuixos, tot, a la ciutadania. Amb tot plegat, s'obre el Museu Clarà l'any 69-1969, però l'especulació urbanística de la dècada dels 90 fa que el museu tanqui les seves portes el 1995. Eh, a partir d'aquí l'obra, eh, per diverses circumstàncies acaba al Museu de la Garrotxa d'Olot, atès que Josep Clarà era Dolot, eh, però és un legat que es fa un dipòsit que es fa al Menac. I Des d'aquí volem reivindicar l'obra d'aquest escultor que malauradament, avui en dia no podem anar a veure amb un museu, eh, dim-ne monogràfic, no? un museu que sigui només de declarar, i que aquest és una de les grans pèrdues de la ciutat, perquè avui en dia poem tenir un museu com el Museu de Meudon de Roddenn.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 Mm, eh, en, en l'exposició com us comentava fa un moment tenim un seguit d'obres que no s'han ensenyat en exposicions precedents hi ha hagut poques exposicions d'aclarar en els últims temps però aquí tenim la sort de poder comptar amb un, una miqueta menys de deu obres eh, inèdites eh, que segurament en fi eh, doncs sorprendran al públic i fins i tot aquells cone ja coneixedors eh, de l'obra de d'aclarar Uh, els agradaran de ben segur. Gràcies. Gràcies. A vosaltres.